Beno, ba, esan bezala eta da elefonoaren bestaldean Mikel Aramendi daukagu, analisti, analista politikoa den arratsaldeon Mikel. Arratxaldeon.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 Baina negiada Estela bat ere erresia ulertzea bertan gertatzen ari dena eta bueno, gaurko elkarrizketaren helburua izango zen pizka bat saiatzaiarena alden einean argitzea bertan e, gertatzen ari den hori eta horretarako eh valendabizi arabiarri irroltzen inguruan hitzein e, nahi nuen zurekin ba errialdeka gutxi gora bera ez, Tunisian hasi zen, gero Egiptora eta eta Libiatik e, pasata hasiko era biska kronologikoki asaltzen gaina oso desberdinak izango ziren e, bertan emandako prozesuak, e, beraz utziko izutitza neba oso gutxi naka gutxi joteko asaltzen guzti hori. Bai, bueno, Arabia Saudita deitu de no deituen de bete du eta ka, urte horretan ikusi da Ba, naiz eta haman komunian gauza asko ere badauden despertintasunak ere ikusgarriak zirela eta egerora ba, despertintasunak ere zen joan dira ez. Gaukontu egiten malima dugu, biblia eta amarreko abenduan, Mohamed Buzizik bere buruaz dizu eman beste egin zuenean leertu zen Tunisiako irautza, Tunisian urtebete pasatxo honetan izan daiteke egoera no laabaiki normalizatu dela o da erregimen berri bate sortu dela eta erregimen berri horrek funtzionatzen du mm, normaltasun parametro batzuen barruan eh. E, azken finean esan daiteke gaur egon daukagontu nixia ezagugarria gertatzen dela e, aurreko tulisiarekin alderatuta. eta aurreko elitea auziperatua izan da eta e, instituzio berri batzuk daikiak ba, e, izan dira eta ematen du herrialdea e, bueno, estabilitate fase batean edo sartzen arituko litzatekelea. Edo nola ere bueno, baluzarora dudarik gabe hori inkornita asko daude, baina ikornita horiek e, esan daiteke, bueno basta que mérite diritza e, bater gustatzen ez baina parametro oso europaretan garatzen arituko lirateke tunisiako kasuan es tuiaren ondotik agora konunes e, egipt, egiptoko irautza etor izan egiptoko irautza duari gabe E, lehen maileako gerta era politikoa da nazio artean ere. E, Egipto realdea undia da, oso populatua, eta nola edo ala, esan daiteke, ba, mundu arabiarraren buruetako bat e, dela. E, naiz eta moralki, ba, realdea arabiarrek, e, e, idiburu morala, e, e, lurralde zontuetan, zodea e, arabian e, dauzkaten, n, ba, Egipton dago zarantzari gabe, elite intelektua gehiena, E, indar ekonomiko haundi bat ere badago, nahiz eta e, ezeuki ba, petrolearen operatuzuna ik, eta edono laire egiptoko ba, iraltza eta mugubaraken ere izpena e, oso lehen mailako gazta eta bat izan zen mundu mailakoa, norabatxe esateko ez. Egipton e, goera ezkainola zere estabilizatu. Ikusi besterik ez dago hauteskunde batzuk egin dira, hautezkunde hoiek, e, anai musulmanek eta horrendik joera e, islamistakoako e, alnurrek eta em, irabazi dituzte, e, e, instituzio berriak orantxe ere ikitzen erdago daiteke, baina aldi berean ba, ez desagertu E, tutela militarra edo deituko genukeena. Eta orduan une honetan tirabirak, e, egipton daude, batez ere, ba, e, erakunde edo instituzio berri-zorberri hoien, es, demokratiko hoien artean, eta iraganetik datorren e, armadaren eta estruktura administratiko eta burokratikoen artean. Eta hor e, pronostikoak egitean, naiko da. Edo nola ere, egiptoko aldaketak, ia aldaketa oso nabariak ezartzen ditu eh ki aldeztaniko eh oreste geopolitiko. Bueno, oreste horretan, ba nahiko sarkastikoa da, ez? Baña eh gabe nada orrek norbait e, ukitu eta neurri batean baita ere ukitu ditu e, inguruko herrialde guztiak. Batzuk eh onerako eta beste batzuk xarrerako, eh sate baterako. Ba Israelik ba sistemaren e, zangoetako bat bostatu zaio. E, aldiz, eh Aldiz, Egiptoko aldaketa honekin, mm, ekialde ertainean berrakertu da, beti banika, ningun potentzia ondia izan da en Turkiak, zeren eh, eta egin eh, batean Turkiak orain erraferente bihurtuko litzateke, hain eh, ba, bat eh, realderen zate, eta bereziki Egipto beraren zatez. E, bueno, Egipto ikuskizun dago, eh, edo nola ere hor ba, etxaropen puntu bat eukitzea, behintzat, e, ezkoa, izango litzateke. Gureteago joango baina barreineko kasura eta han ordea e, represioak e, altxamendua zuntzitu du, eta orduan, m, bueno, ba, iraganera itzuli da, nolabentezateko, ez? E... Galdiberean, Egiptoren ondoan, sortura ia bigarren faseko e, aldakuntza prozesuat, hori izango litzateke libiakoa. E, nun, e, bueno, ba, herri matxinada bat edo, matxinada demokratikoa, baino gehiago, egonda, e, gerra zibil eta e, edo eta estatu kolpe bat, kanpotik ere lagundua, Eta, mm, e, nik izango nuke hor, benetan getatu dena, izan dela, bueno, herrialde bat, e, petroliotan e, aina beratza dena, e, e, inestabilidade izugarriko fase batean zatu arazi dela. E, e, ez dagoa alde batetik dudarik gabe eh, gadaziren sistema, etzen sistema ez demokratiko ez, ez, errikoi, ez aurrera koibat, eh? baino, haren ondotik etorri dena ere, ez da ez errikoia ez demokratiko eta ez aurrera koia, eh? eta azken finean, eh, unionetan eh, Libian bizirenak Somaliaren antz gehiago dauka askorekin eta bizimailasko asko saltuagoarekin eh, ba Tunisian, alboan dagoen Tunisian eh, gertatzen denarekin baino. Eh, beraz, eh, prozesu bertzutik oso emaitza desberdinak eh, lortzen joan dira. Eta emaitza eh, hoietatik oso etorkizun desberdinak daitezke.: hmm. Eta pixkat, Libiako kasua eh, nolabaiteko sarrera egiten digu ere bai, Siriaz eh, itzegiteko, ez dakit eh, guztiz iguala seguraski ez dela, baina eh, zerikusi handia duela ematen du ere bai, eh? siriako eh, matxina da hori, edo siriako gerra zibila, edo ez dakitik nola daitu. Bai, bai, bai, e, badaude, a, bueno, guzti faktore mm, asko daude badinak direnak eta faktore asko daude desbadinak direnak, edo nola ere, nik esango nuke, e, arazu guztiago eta zertze dakoan, bi, e, ez dakit, bi neurgailu edo bi ikuspegi edo bi begilin erabilidea begi, artirela. Begibatek beti ere begiratu beharko helio kerri alde bakoitzean, barruan dagoen egoera sozial, religioso, ideologiko, e, politiko, ekonomiko harri. Eh, baina beste begiak, beti ere, begiratu beharko lioke, bueno, herri ba, horren inguruan, nazio artean, inguruko herri aldeetan, geopolitika hundian, eh, dauden oreka edo desoreka, interes eh, edo, edo desinteres. Des? Eta, noski, mm, horrek asko jokatu du eh, Libiako kasuan, eh, Libian gertatua ez da ulertzen ez ato baterako, eh, Libia eh, dagoen petroleoaren eh, gutizia ezpada ulertzen, eh? Eta aldi berean barruan gerosti gertatzen arirena nozi ezta ulertzen ezta ere dibiaren barruko egitura oso tribala, eh, espada aintzakotzat hartze. Siriano vera gertatuta da, baino biderkatua nolabait esateko, ez? Eh, Sirian dutarikare mm, eki aldertagniko oreka edo desoreka geopolitikoen zutabeetako bat da. Eta mm, asko diraz, utari horiek eta geopolitiko eh, oreka geopolitiko horiek mugitu nahi dituztenak baina aldi asko dira eh, movimentu horien bildur direnak ere eta askotan moitu nahi duzenak beroik dira eh, bildurra dutenak Z eta gero siriako kasuan eh, nik esango nuke barne desorekak, barne eh, ezinikon sozialak Libian baina asko zaundiagoak lirateke eh, eh, Libia, azken finean alde eh, aberatxa, oroar eta oso gutxi populatua zen eta da, eh, eta beraz alde horretatik, eh, bueno desbatintasuna hondiekin bada ere eh, eh, jendearen zat bataz besteko bizimudu erosatu sunbat edo ematen eh, eh, duen herrialde zela esan daiteke Sirian ez da hori ino izkertatu eta azken urtea guetan gaineraz eh, zein egon ekonomikoak eta biberkatzen joan dira baina gero Sirian, barne goerari erraparatzen balima diogo eh, batakontu beste jauza bat eta da, siriak dauka barne anista ikusgarria klaro, ikusgarria mm, paramentro bat zuen barroan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 baino eta sta ordena bukatzen serena eta e, kristau, kristau era askotako kristauak ere badalde e, silian eh populazioaren e, parte ez un guia baina baino pare bat mil pertsona osatzen dituztena eta hor baruan ere hainbat konfesio eta eta herrito esberdinekoak daude beraz alde horretatik siriek esate baterako li, e, libanoren asko ants gehiago dauka e, libiaren abaio Eta, claro, siriako arazo politikoak behiratzen hasten garinean, dudar gabe hori denakuntua neukibata. Zerene eta sirian, e, unionetan eta azkeneko bragoi dute hauetan, agintearen erresorten nagoziak, estira egon gehiengo suni arabiarroren eskuetan, baizik eta minoria alauiaren eskuetan. Ez, eskulsiboki zeden, eta orantxe bertan, zatebateako, azartarrak dira ala gui tipikoak nola bat jesateko. Eta sistemaren da batez ere segurtasun gortutzen eta armadaren postu klare geienetan eh, ala guiak daude. Baina lehen ministroa eta kanpoa arazotako ministroa, ez, lehen ministroa sunia da, eh, eta kanpoa arazotako ministroa eta e, defentsako ministroa e, kristau e, greko ortodoxoak dira eh beraz alde horretatik anistaun problemak askozaz komplikatuagoak dira ne eh hahala eh, mm, sirian eh, arazo eh, eta soziak askoza lariagoak dira ez behar bada egippto naina baina hortxe nun bait eh. E eta gero Anistasunaren problemak mm, balibbanolokoaren antzekoak e, dira eta hor hor e, e, matina da zutu zenean, esan behar da matxilan gehien bat zuni e, Arabiar hoien matina da izan zela Eeta kuriosoki izan baita ere matxi da horrek laguntza aurkitu duela ez bakarrik beste eh, matina da gaiitena lortu den orrialdetan ez baterako Tuizian edo, edo edo Egipton bertan eh baizik eta matxi da sukutu duten hainbat herrialde arabiarparttsikoaldekoetan eh, ba, mmhm e eh? eh bakatar, mesate baterako katar da honetan, segurazki militantekien eh Siria komachinatuak babesten dituena. Wain katarrek berebaitan ez du e, matxinadaren zantsurik ere onartu, e, Eta beraz hor eh gara, ba bi begien ikuspegi hoiekin, e. La, arazo internuena eta arazo e, kanpoko e, arazo edo arazu geopolitikoen nik uzpegiarekin. Eta gero gertatzen dena batez ere siriaren kasuan, ak, akaso libiarekin e, ere, eta tira horoko baina e, bertatik informazioa iristen zaigunian, ba, azken da haibide siriaren kasuan, esaten digute, bertako erregimenak e, bueno, lai, baiteko sarraskia burutzenari duela, baina badaude beste iturri batzuk esaten dutenak ba, kasu ez dela e, hain nor la eta gehiago Gerrazibila baten planteamendua dela eta beste iritzioiek ba izango zirela ba, mendebaldearen interventzio bat bultzatzeko edo horrelako iritziaak horretan guztian nolako gatu daitezke.gira An ikusten dut guzti honetan beti e, argi eduzi bat dela oinrri onizko gauza bat, eta gauza horixi da igarrrakaten direnean e, lehendabiziko biktima osea lehendabizikohildaakoa egia izaten dela eta beraz alde horretatik e, behiak oso argi dira e, propaganda eta informazioa bere eta Ez da batera erreza izaten, zeren eta azken finean askotan, eta gaineraz e, propaganda joko eta sartu nahi iztuen jende asko ere, e, ba e, propagandaren intoxikazioek e, zeratuta bukatzen dute. Ardi dagoen ara, e, Sirian e, biktima mordo bat izaten ari dela. E, eta gaineaz hor, e, prozesu bat dagoela, prozesu horretan, ba, boain dela urte bete, ma e, ba, matxinadasi zanean, E, eman zen lendabiziko e, erioz piko bat eta e, zatebateako e, iazko apilian, zaspirun bat pertsona hil ziren e, e, ekitzetan e, gero oztailera arte jetsi egiten da hil e, e, dakoen kopurua eta da oztailez geroztek etengabe gotzen ari da e, pasalan e, otsailean emila e, sortzideon bat hil dako izateraino. Justira kalkulatzen da e, urtebete honetan Amar da, mila persona hildirela e, e, siriako e, matxina da honetan. De, nola banatuta, ba, esan behar da, mm, erdia ez, baina e, erena, baina gehiago, e, nola baita burru kalariak, osea, e, guduan zeudenak izan direla. Eta, kasu horretan gaineraz, kalkulatzen da, Gobernuaren aldeko, e, e, aldekoak gehiago dilela eroritakoak, matxinatuak, e, bera gaiek, baino, gaituko eh, bainateke, bai du mila eta bosteun bat e, e, borukalari kombatente, e, e, kontuarekin. Eta hortik aurrerakoak, e, izango lehateke, e, bireen horrela, zibilak, e, Eta zibiletan ere gehiengoa ge, zibiletan gehiengoa izango litzateke e, armadaren bombardzaketetan eta errepesioan hildakoak e, baina baita ere proportzio handi bat egongo litzateke eh machina zuen edo edo eh hildakoak e, e, beraz em, hiren txinai agaraztea hil eh, daku guztiak, halde bat ekipintzen ditula, eh, hori ez da inundik inora ere egia. Eh, Aste honetan bertan, umarroi gotx atera da, basalatuz, eh, batxinatuen ba, batzatikeriak, eta batzatikeriak, gobernuaren indarrek egiten dituztenen oso txekoak direla. Eh, Turturak, ejekuzi sumarioak, eh, eta, eh, bortzaketak eta, eta bar. Eh. Gerra Se baten e, zera da behinat lurralde batzuetan eman dena, beste batzuetan ordea em, bueno gobernak beti e, kontrola eduki du eta han eman jaga, zera bakarra errepresioa izango litzateke. E, matxila deitzen dugun honetan itzugarrizko antasun eta despazintasena daude, o sea, alde batetik daude indar batzuk e, barruan daudenak eta barrutik ari direnak eta beste indar batzuk. E, e eh, kampoan eta kampotik adirenak eta bitxartean eh, sortu da basiriako armada libreado deitzen den hori neurri handi batean eh, armada ofizialetik desertatu duten ofizial eta eta soldadue eh, baina baita ere ba lehendanik Euden, e, bueno, ba, e, ekintzaile e, islamista politikoak e, ba, barneratu ditu denakado. Egin batakontu hau ez dala lenda bizikoaldia, e, lenda bizikoaldiz e, sirian gertatzen. Eh? Duela, e, ogeita ama bosturten, lebatzen da laro eta bian, batxinada e, e, bat oso antzekoa izan zen, batez ere jaman, Eh, organire eta hortzuko erpresioa goratuar da, kalkulatzen dela 25.000 eta 30.000 lagun eh ilarrazi herri eh, horretan bakarrik, eh, eh? kasualidade izango da baño orduen erpresiore buru izandoren difatabazatu, ora ingo machira lasatu, dena gariaren osaba, orain imagine trenalde dago. <hie>, eh, ba, eta hortik aterakortuak zein komplejoak diren indar harremanak eta eta korrelazioak, eh, ez? Hori barruari dagokionez, eh? Orain Kampura begiratzen baima dugu gauzak behar bada ulerkabsiagoa egiten zaizkigu. E, e, siriako kasuan e, eta krisonetan e, lehen mailako protagonista izaten arien arrialde bat da e, Turkia. E, e, Turkak duda gabe e, ba, bueno e, Arabiar e, udaberria hau aprobetatu nahi du bere eragin eta hitzal politiko eta diplomatikoa e, zabaltzeko. Eta dudarik gabe, e, Egipto den, Egiptoko altaketarekin baliatu berriba sortu zaio, eta nik usten dut jokatzen ari dela, pentsatuz e, Sirian altaketa bat eman gobalitz, eta erregimen islamista moderatu edo beintzat, erregimen islamista demokratiko bat. Hau eh? e, da, Egiptona nahi emuzu unan egipini dezaketenean antriko, egin gobalitz, bera oso garaile aterako litzatekeela zeren eta no, bere esaneko beste gobernu bat eurkiko lukelako, araibatean berea, bueno, berea, eta to toman da izan zen lurralde batean. Horretik gati batzuk eh, orain esaten hasi dira eh, eh, Turkiaren politika berria dela neotomanismo batez. Bueno, eh, itz, itz lodiak alde kalte bate da utzita egia dena da Turkia honetan jokatzen ari dela. Baita ere, Saudi eh, Arabia, Qatar eta Golkoko errialde sumiak eh hor ikusten bali bait dute, eh, eh Ezkero, ba Sartrak eta Alahuien boterea eraitsi ahal dizanezkero ba Irani aliatu garrantzitsu batek kenduko lioketela eta nora gidan isolatuago gutziko e, luketela. Bueno, dira geopolitika jokoak, eh, ja urrutiago joaten balimada era joko hoietan basatzen gara estatu bateekin, RFErekin, Israelekin, en fin. Mm -hmm. Mikel, ez daukagu denbora gehiago baina proposatuko dizut hurrengo batean e, ba, bigarren begi horrekin, e, be, bigarren berri horren begirada bat e, egitea beste elkarrizketa batean ze gaiak ematen du ez bat ez bi elkarrizketarako erako baitzek eta saioak eta saioak basatzeko honen inguruan itse egiten Ba, hon arteak eratzen dago onditea Oso ondo, ba, mi esker gurean egon itzan gaurkoan eta horrengo narte Horrengo narte